Goddag og velkommen til et nyt afsnit af Apropos Game Test. Det er som altid en fornøjelse at sige goddag og velkommen til mine yndlingslyttere og mine yndlingslyttere, er dem, dem der lytter til Apropos Game Test. I dag er det afsnit nummer 43, og ja. med mig som altid har jeg min <lød> Co-pilot responding her, Christian Holm. Good to be ja. back. Jeg er selv, Christian, hof, hof, og er I klar til en time med masser af dejlige nyheder? Og... Det tror jeg nok, det er. <laughs> det tror jeg nok, de er Måske en, dag, måske en dag endnu længere tid end det Åh oh, ja Må vi se se om, jeg, de, nyheder se om de er parate og er klar Ja, ellers må vi lige spænde sig fast ja. Det er voldsomt. voldsomt yeah. Men øh, som altid, så starter vi ud med annonceringerne Og så kan vi jo lige snakke om det lille fint nyt Dirt-spil, der næsten er blevet annonceret De, de mm. har jo nok smidt dem under annonceringer, men ja. det er egentlig ikke blevet annonceret, Det er bare blevet smidt ud Altså oh. ikke som i, I kastet ud i skraldspanden, men <laughs> kastet ud på markedet. Oh, godt det er jo en er uh, released. Ja, lige præcis. Bare ja. jo på early access med det samme. Sted for released, er det, ja. uh, oh, det er menet. Ja, early access. Uh, uh, ja, ja, ja. det er spøjst. Great. Og det der hedder Dirt Rally. Ja. Og det, det koster 25 øh, pund. Mhm. Mm og det bliver nu med, i og med, det er early access, så er det selvfølgelig ikke helt spillet der klar endnu. Så indtil videre der er der kun 17 biler. Nå. Men til gengæld er der 36 stages. Hold op, man. Det er jo så det Jeg Normalt plejer det at være sådan, at der er flest biler, gør det ikke det? Jo, hvis jeg husker rigtigt, hvordan tendensen lige er med de spil. Og især uh, Dirt-serien. Men de er, så bare, altså de er så kun baseret på tre lokationer til at starte med, de der mange bærerne. Ah. Mange bærerne. Men det, der også at spille lidt specielt ud over det kun at til PC og de har udgivet det på øvelig access, det er, at det faktisk bliver det mest øh, sim-strebende spil, de har lavet. Åh, oh, alright. Nu skal det være hardcore, hva'? Nu er det ikke for sjov længere. Nej, nu skal man have ret, ellers mm. må det gå med. Ja, <laughs> præcis. Så kan man finde så... være det. Øvelig access, og så bare smide penge efter et ret med det samme. <laughs> ja, du, nu spiller du lidt spil... spil billigere, samme for... til ret. Ja, så kører vi. <laughs> er ja, lige ja, præcis. Og et andet spil, der blev annonceret siden sidste gang, vi snakkede sammen, det er et lille mm. spil, der hedder Sunder. Så. Normaltvis så har vi kun... Det er måske lidt for vores egen skyld, men vi må mm. filtrere lidt i nyhederne, fordi der er simpelthen så altså mange. Ja. Men normalvis så, sådan, er det mest større spil, vi, vi tager med som annonceringer, fordi der kommer jo ærligt talt så vildt mange spil ud hele tiden. Mm. Men det her det er faktisk et lille indie-spil. Mm. Og så kommer det spændende ud, for det lavede som sådan et, et science fiction uh, adventure spil. Hvor man øh, er ude i rummet Og så sker der nogle begivenheder der ah. Og det er lidt spændende ved det Det er at det minder lidt om de her øh, Telltale games Eller mm -hmm. nu bliver det også sammenlignet med det her Life is Strange yeah. Sådan med der er sådan en tidsspule øh, Mekanik yeah. Og det bliver så udgivet episodisk Også på PC Udkommer, mm -hmm. Første episode kommer senere på året her yeah. Og så er det sådan så at du spiller Som forskellige karakterer I de forskellige episoder Og at øh, hver episode egentlig omhandler det samme forløb, så du ser det samme vent fra forskellige synsvinkler. Og ah, så jo flere gange, du genspiller det, så jo mere ved du også om det, når du kommer med dine andre karakterer. Ja. Så det lyder lidt spændende. Det er godt, det er jeg. bestemt. Og så øh, kan vi også hoppe over til et øh, andet øh, indie-spil, som måske ikke i sidste ende er et indie-spil, fordi det fik en røv masse fuld øh, mange penge smidt efter sig. Det er selvfølgelig... Havde det Mighty number 9, jeg snakker om her, så øh, Comtech, eller Com, Comtech, er det det? Er, ja, det tror jeg. I hvert fald, så øh, concept, øh, concept, sorry, det var det, det er. Jeg byttede rundt med ordet Concept og concept ja yeah. concept det er det der nye studie med øh, Inafune der arbejder på Mega der der du laver det her Mighty No. 9 med deres Kickstarter og sådan noget. Og de har så valgt at partner op med Saints Row og Dead Island, ud, udgiveren Deep Silver. Fordi så skal de simpelthen udgive det her spil, Mighty No. 9, endelig. Så det vil altså blive udgivet den 15. september i, i North America, og 18. september hele verden rundt. Så man, til at, det, man kan enten downloade det, eller faktisk også købe det på disk, selvom at det starter ud med at have lidt øh, den her status som et downloadspil. Men det kommer altså også på disk. Og det kan Deep Silver nok også øh, hjælpe lidt med. Så det kommer altså til de tre øh, nuværende konsoller, og øh, de, to, øh, hvad skal sige, ga, de to gamle, som er lige kraftfulde, så Wien er jo ikke med der. Og øh, det kommer så altså også til PC, Linux og Mac på den dato. De eneste udgaver, der kommer senere, det er Playstation Vita og Nintendo 3DS'en, som indtil videre bare er Sådan De kommer på en senere dato, og kun digitalt. Ikke også? Så. Okay. Så, ja. det, det er sådan, det står også det. Så kan man enten brokse over det, som der er mange, der gør med nyheder om, om Mighty No. 9, eller man kan se frem til, at det endelig har en udgiftsstatus, selvfølgelig. Jeg ved ikke helt, hvor jeg er henne i den båd, øh, men nu har jeg i hvert fald fået besked. Så får du snart fingre i det. Ja. Kan jeg bestemme mig for, om jeg vil brogge mig, eller om jeg vil spille det. Eller begge. Ja. Måske har jeg højst i begge ting. Ja, det kan man lige så godt, når man har betalt for det. Ja, det er jo det. Altså, begge del. <laughs> ja, præcis. Jeg gav det til den forbandede Kickstarter, så might as well. Ja. ja. ja. Men en anden annoncering, der er også kommet siden sidst Den er så øh, I den spæde fase af spiludviklingen Kan man næsten godt kalde den ja. Det er Marvel, der har annonceret et samarbejde med Telltale Games Nå, nå. Om, at lave, om at få lavet nogle spil fremadrettet ja. Kan okay, så få lavet nogle spil til Telltale? Ja Kom igang i, mm. I laver ikke lave. nok? Nej <laughs> Men øh, de har jo lavet en røvfuld øh, forskellige licenser De arbejder på mm -hmm. Men den her, den er så også fornuftigt nok øh, sat til, at, at, at de først skal komme spillet ud i 2017. Fair enough. Så de lige har lidt tid til at kende nok lidt andre igennem. Ja, de skal lige øh, få engine til at øh, præstere, eller til at fremvise et spil, der ligner lignet at work in det, men så ikke helt lignet at der in det alligevel. Ja. Æ, det kan godt tage lidt tid. <laughs> ja, de skal lige på den der filter over på en eller anden måde. Ja, præcis. <laughs> God idé. Har du øh, flere annonseringer så til mine kære lyttere? Jamen, det kan du da tro, jeg har. Jeg har en meget, meget voldelig og crazy en, fordi øh, Hatred, wow, det er mega sindssygt spil, uh, det, uh, det, er jo på, <laughs> det er jo på vej igen efter al balladen. Så det kommer jo til Steam her i juni, mm -hmm. og som uh, Creative Director Jarl, Jaroslav Silinski uh, forklarer. Så for at være ærlig, så havde vi umiddelbart planlagt at annoncere Øh, udgivelsesdatoen til øh, Hatred og lægge udgivelsesdatoen på den 19. maj. Men for at være helt ærlig, så tror jeg, at vi øh, ville sidde og have travlt med at spille The Witcher 3 på det tidspunkt. Så de har valgt for at være helt specifikt den 1. juni. Hvorfor skulle der nok den 19. maj? Er det sådan en anden speciel yeah. seriemord og dag, eller hvad? Ja, det... Nej, det var fordi, at, at, at, at, at, at det var deres umiddelbare øh, uh, udgivelsesdato. Og så kom de i tanke om, oh wait, uh, The Witcher 3 er sådan, næsten lige blevet udgivet der. Sådan, det er hot, hot on the heels, og oh, de, de okay. tænker, at det er nok meget uh, forståeligt hvis folk kan med at spille det i stedet for. Så det er også derfor, at de siger, at, uh, at den 1. juni her 2015, det, blev, det, det var dagen, der blev valgt sådan, at de ikke ville konkurrere med mange store titler, så de lige kunne hapse... Uh, habs den dato og måske få noget interesse hos øh, spillere rundt omkring. Så ja, det bliver selvfølgelig også øh, det, det, bliver, det, bliver det aller, aller, aller, aller, aller første adults only rated spil på, øh, på Steam. Så, en helt ny verden. Ja. It's a whole new world. Ja. <coughs> Forestil mig, at lade hinanden på sit... Øh Flyvende tæppe ud foran ja, Gabe's vindue. Så bliver, så bliver han bare træt det skyder alle ned. Shoot up the offices. Oh boy. Ja. <laughs> så, men ja, et, øh, et andet murder mystery spil. Lidt, lidt i samme genre. Måske overhovedet ikke det er. Øh, D4, Dark Dreams Don't Die. Woo, god a title. Det er ham, der, der kommer forudt op efter alle de mure, der Ja, præcis. Det, det er, er skidt her. Dark, Deem, uh, Dark Dreams Don't Die, det kommer til PC. Så uh, Suihiro, som, uh, som er kendt under um, øgenavnet, eller kælenavnet, Swerry, han, uh, han uh, skrev på Twitter, at, uh, at det simpelthen, ja, den er god nok. D4, der bliver blive udgivet på PC. Hashtag fangs og uh, <laughs> What? Ja, det skrev han. Det er en, segne, en segne tweet. Uh, Øh, valgte, valgte tweets der. Men ja, det er jo måske den store overraskelse, fordi tilbage i oktober 2014, så, øh, så sagde han, at en PC-version af D4 var mulig, men det ville aldrig nogensinde komme til PS4 på grund af samarbejdet med Microsoft og øh, Kinect og alt det der gøjl. Så, så øh, nu hvor vi har set øh, Dead Rising 3 og Rise og øh, Måske endda også øh, Killer Instinct, der er på vej til øh, PC'en, hvor de førhen var på Xbox-maskinerne, så ja, så kan man også se frem til, at D4 det kommer til PC. Jeg forestiller mig lidt, at det øh, er ligesom vi snakkede om før med Dirt, mm. hvor de er ved at blive så simt, som man simpelthen skal have et ret. Yeah. Så øh, D4 det er simpelthen så meget øh, møder sim eller detektiv-sim, at man mm. simpelthen skal have en Kinect, eller skal du ikke spille Præcis. Så det er derfor, det kun kan være på PC og Xbox. One could hope. <laughs> ja. Lige præcis Look at me mom <laughs> I'm solving murder yeah. Oh I'm so proud of that kid <laughs> ja, ja. Lige præcis Hvem vil ikke være Det var du alle det. mine annonceringer Fedt Det kan kun betyde en ting yeah. Det er at vi er nået til vores yndlingsdel mm. Af vores podcast Ja. Yeah. Den del alle folk elsker Afslutningen ej, oh. nyhederne selvfølgelig. Åh oh, okay, okay. Nu er jeg med. Den saftige midte. Mm. Det er ofte den bedste. Ja, <laughs> lige I, I starten så ved man ikke lige, hvad der skal ske, og så i slutningen så sidder man bare, åh, oh. men i midten der bare, Ja, yeah. der er det bare gang på. Ja, ja. vi kan lige starte med en, en lille hurtig nyhed her, der lige er, der lige er sådan den, den, den hårde skal. Mm -hmm. Lige, lige den første, man mærker, når man får sådan en kæftboldti i munden. <laughs> Eller sådan en kæmpe tyk tykkummel der i munden. Ja, ja. Du, du har en interesse. Det er Ultima 8. Ah. Det er blevet gratis, med en Origin-konto, som også er gratis at lave. Åh oh, for fanden. Så man skal bare lige indstille der. hvad hedder det, IA's lille fine distributionsklient, oh, ja. så kan man hente Ultima Online 8, eller Ultima 8. Gør det på gratis. eget ansvar. Ja. Så Ultima 8, det er selvfølgelig en fin nok motivation, men uh, Origin, det er, ikke, det er ikke dejligt. Det er det ikke. Uh, ah, yeah. ja. Den er ikke helt så stærk som Steam, men okay. jeg ved ikke, om den er. Den er bedre end... Nu kan jeg ikke huske, hvad det er har været. Ubisofts... Ja. ja, god. Okay, Origin, du er, helt, du er helt fin i min bog. Hvordan du ikke er så dårlig som Origin, hvor jeg køber... Hvad er det? Splinter Cell eller Prince of Persia på Steam, og så skal jeg åbne Uplay op, efter jeg starter det fra Steam. What? Mm. What the fuck is wrong with you? God, jeg blev sur, uh, kunne jeg mærke. Jeg du må forestille dig, Ubi, den der klient, det er det bare sådan, ligesom sådan en gammel bedstefølger der var hjemme og forladt i deres hjem. Jeg kan ikke mm. få besøg børn børnene længere, bare ja. kan jeg så gerne vil have besøg. Ja, uh. ja. vi vil vi gerne sælge vores spil på Steam, men så skal jeg så også lige komme og besøge os en gang imellem. Ja, kom lige og snak lidt med os. Hvad er nu, nu så venlig lige gøre det? <laughs> Oh, yeah. Der er en anden nyhed, også, vi lige kan snakke om. Mm -hmm. Det er endnu en remaster. Oh, <går> oh, det, er dem er, det er Det er det, er du i hvert fald kommet til. Mm -hmm. ellers, så, øh, ellers så må du have yeah. lagt dig syg, ja, tror ja, præcis. jeg. Ja, Den her generation, hvis du ikke kan lide remaster, så er du fucked. Lige præcis. Den her gang, der er det Xbox One, der rammer. Mm. det rammer. Der har været rygte om, at uh, de var ved at lave en lille fin remasterpakke. Hage Pakke ja. Uh, Gears of War Ja Det var jo Meget populært Der hvor en af Xbox-folkene Kom i ballade Fordi han retweetede En der skrev Oh my god Hvor awesome Vil ikke lige være med en, Marcus, med en Marcus Phoenix Collection på Twitter Og så sådan Åh oh, nej Det var nok lidt dumt at retweetede det <laughs> Hvad betyder det? Hvad, hvad tror folk det betyder? Han uh, synes måske At det selv det vil være sejt Måske Men han vidste ikke noget Nej Det sagde han Det er svin ja, det er svin ikke ud med det Nej. Men lad os se. Jeg ikke... Øh, hvordan status er på det nu? Mm. Det ser ud til at være rigtigt nok. Ja. Øhm, den opdatering, jeg har på den side her, det, der skriver, at de selv har set nogle screenshots fra den her remaster. Oh. Men her er det jo også kun det første Gears War, vi snakker om. Øh, det er, det, det, det, det, det, hvad det, jeg har læst. Okay, men så er det sikkert ikke nok. I gik egentlig bare ud for at det var en pakke med alt ja. sammen. Men der er du sikkert ret i, så. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg i, i de steder hvor jeg læste om det der der var det de ligesom at i historien sådan med at sådan være sådan smarte som vi også snakker om før med øh, news websites inden for spil så blander de flere nyheder i en artikel så sådan start af nyheden det var det var et Gears så for HD remaster og så nedere under så der var jo også tidligere snak om sådan en Marcus Phoenix collection wow, wow, mm. så. Ja, ja så vil jeg sige Ej, ja, men der er ikke nogen Marcus Phoenix collection på vej mm. bare rolig. ja bare rolig. Det i forbræderen. Ja, sådan. Præcis. hvis vi skal være lige så er det nok også den, der er mest brug for et facelift. Det der der det er oh. den store forskel fra 1-eren til 2-eren Jeg, jeg ja, husker, ja. jeg husker det, det første den. som øh, rigtig ret og, og, og, og ikke så poleret som man husker det. Nej, det, det er nok lidt stivere i bevægelserne, at man lige øh, husker det. Ja, det også det, bare øh. præsentationen er sådan lidt øh, mudret og sådan. Noget. Mm. Det det det er, det er den mere big-budget, uh, high-profile uh, efterfølger, hvor at, uh, man rigtig kan begynde at se sådan, i okay, det, Microsoft kan godt lide den her serie sådan, så nu fortsætter vi i det her gear. End det skier. Men, the men war så, Gear. præcis. Uh, war never changes. Men, men på den anden side, så er der også mange, der har mange gode minder og nostalgi uh, omkring uh, det første Gears War, fordi det var jo Uh, ligesom man nok også skal huske på gametest, uh, det er sådan, nærmest det, der markerede starten på, på Next Gen, uh, da uh, PS3 og uh, Xbox 360 var ude. Altså, det var sådan en virkelig stor milepæl. Og uh, at få det uh, frem, i frem i rampelyset, for at være mere præcis, det ville jo nok være fint nok. Mm. Ja, ja, Så du skal, du skal have det? Hvis det kommer til PC... <laughs> okay. Jeg har ikke en Xbox One! Uh, der er faktisk, eller den originale er der ud til PC, faktisk. Ja, det var også det. det efter etteren, så stoppede de jo med PC-ports. Ja, jeg tror ikke, etteren solgte særlig godt på PC, så vidt jeg husker. Nej. Nu håber jeg i det mindste bare, at PC-porten er udmærket til etteren, hvis jeg besluttede mig for at købe det en dag. Bare sådan, alt havde ud. Ja. Det skulle godt være, at vi måske skulle tjekke på, om det var skiftet væk fra Games for Windows Live. Jeg tror, det var ja. oprindeligt. Ja, jeg ved det ikke. Ja, nok heller ikke lige multiplayer, jeg skal undersøge så meget, der Gør Jeg kan lige Nej. prøve single player. Skal du ikke uh, til Ebo? Nej, dog ikke. Okay, Evo det er også kun fighting-spil. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor man skulle lande <laughs> med Gears of War. For Den chainsaw sådan, battle, det er bare frem og tilbage. Oh! Men det er selvfølgelig også først efterfølgende, at der er det der clash, når ja. de mødes. Men vi kommer omkring Gears of War, gør vi? Jamen, det gør vi. Det er nok det også meget, vi, ja. meget fint, når det er game test. I får det genopfrisket Fanboys Jeg har en vigtig nyhed nu her Så folk skal lytte meget godt efter Mhm, mm I'm listening Det løber godt <laughs> Vi har længe hørt på, at e-sport, det simpelthen ikke var rigtig sport Nej Det er der nogen, der det. derude Torber Lige præcis <laughs> Men nu har vi det endegyldige bevis på, at det er en rigtig sport ja. Beviset kommer i form af, at der er en professionel e-sportspiller mm -hmm. Der rent faktisk har fået en fysisk skade Åh oh, nej da så må det jo betyde, at han har anstrengt sig fysisk. Han brækker benet. <laughs> ja. Fald i en clinch. Ja, præcis. Faldt, ja, er... <laughs> Faldt over <laughs> sine ledninger. <laughs> ja, han har lige tastatur turen musen med sig hen til, for at spille oh, der. Åh nej! Super, lige Shit. Ja. Se det rigtige sport nu. Nu vinder jeg, jeg aldrig over død. ham, der no-scope 64. <laughs> <laughs> Shit. Uh, ej, det er en gut, der hedder Hai Lam, Alright. som uh, er en teamleader på et uh, professional League of Legends hold. Mm, mm. Forstået. Uh, det hedder Cloud9. Det ikke, det siger ikke meget Men han har åbenbart uh, lidt af sådan en hvad hedder det, håndledsskade i længere tid, uh -oh. uh, som han nok har fået af at bruge musen så meget. Mm. Og så uh, har han så smidt håndklædet i nu, og så har sagt, at han trækker sig som uh, professionel spiller. Yeah. Men han er så stadig med på hold som Chief Gaming Officer. Altså, en stadig med til at træne. Og de må den Ja. Så det er jo ærgerligt. Må han træder tilbage og så være den bedste mentor, han kan være? Ja. Jo, det er meget, meget nobelt af ham, synes jeg. Det er det mindste, han... Det, det, det skylder han. Community. ikke... Han er stadig meget godt at give til folket. Ja. Han bare leverer det på en anden måde. Hold hånden i ro. Man bare levere diss via voice commands. De, de seneste MLG-videoer øh, og montages, jeg har set, det var... De er trash talker og konstant, gør de. <laughs> er det for nogle montages, du har set? Det, det er forhåbentlig ikke <laughs> fra e-sports-begivenhederne. Øh, jo, <laughs> ja, jo, for er der bare... de er MLG- og øh, e-sports... Øh, begivenheder, hvor er sådan, Call of Duty og sådan noget, så bare sådan, når mm. et ene hold vinder, og der rejser bare... Wow! Og var bare står for det andre... Yo! Yo! Yo! Er sådan noget? Ah, uh, okay. Ja. Men det er, er måske det ikke, også er det ikke, Call of Duty-scenen. Er, er det ikke mest noget shooter noget altså, oh. eller hvad? Oh, jeg, jeg, jeg, jeg tror det er. Ikke, Jeg tror ikke helt super i det andet. Det er måske ikke det, så, så meget sig. sådan, League of Legends... Yo, man! Jeg brugte lige min, øh... Uh, Fightning, lyre... Lyre... Uh, Fightning... Lightning på dig, og Lige noget den der højre lane. Yo! What's up with that? <laughs> ja. Det klinger ikke så godt. Nej. Så er der mere pro at snakke om headshots og no scopes og sådan noget. Jamen det er mere pro. Det er rigtigt. Ja, det, er det. det er det. Ingen tvivl. Det er ingen tvivl der. Kan du huske engang i tidernes morgen? Mm. Jeg tror faktisk, det var mens Kasper stadig var her, mm. hvor vi snakkede om... Risk øh, in peace. Ja. Uh, givet han stadig, var blandt os. <laughs> Men øh, <laughs> det Den gang vi snakkede om, at der var et, et, et pornofirma hjemme, sådan en... Porno side, oh, der yeah. er på at et eller andet. Uh, nu jeg ikke huske, hvad der for et event, mm. eller hvad det var, de sponserede. Jeg, jeg kan godt huske, at jeg gjorde meget research, efter vi var færdige. Ja. ja. Jeg tænkte, der, det må jeg hellere sætte mig ind i. Det skylder jeg, min madværter. Ja, Team Liquid fik pludselig en helt anden betydning. nu ja. <laughs> ja. er der også en, øh, en, en site, en hentai site, der er gået ind og sponsorer en e sportsspiller ja. Og det er faktisk en Smash Bros. spiller. Oh, <laughs> <laughs> Så begge dele kommer fra Japan, ja. men uh, jeg kan ikke helt forestille mig en mere akavet kombination. Nej, det, det er lidt akavet. Jeg, jeg håber for ikke, uh, Smash Bros. Uh, directoren uh, Sakurai kommer ud til de begivne og bare sådan Hvad er det for en Yes, uh, jeres, jeres website? Åh, oh, okay. Hvad er det for nogle billeder, I har sammen med <laughs> Er det for noget? Oh, no. Huh. Ja, okay. Øhm... Um, Jamen, Japan samarbejder med en, en måde, så... Godt ja, for dem. Tæt tæt samarbejde. Ja. Yep. Tæt samarbejde. Mm, lækkert. Uh, det gør mig faktisk lige en uh, platform til at hoppe over på den næste uh, nyhed her, for jeg har også noget med e-sports at gøre. Go for it, bro! Og oh, med det her nyhed, der, der følger også en, uh, en ubetinget undskyldning fra min side af. Nå, for saten. Jeg må krybe til korset. Ja. Jeg tror, det var sidste eller forrige gang, hvor, øh, hvor vi, vi meget kort kommenterede på... Øh, jeg tror, du sagde noget med, at øh, den der Halo Master Chief Collection den havde været sådan en år undervejs, før den blev fikset. Oh, ja. Og så sagde jeg, at det var kun fire måneder, men det var også for meget. Ja. Altså man lovede folk direkte op i ansigtet. Nå for sæt. Har vi begge lovet? Er det Ej, der da, en jeg, har, jeg har, jeg har, jeg har. Okay. Så jeg må, lige, jeg må lige lave sådan en af de her videoer med de her... Øh, jo fra Japan, der sådan bare sådan brød grædende sammen. Ja, yeah, please understand. Det er svigtet. Ja, det er præcis. <laughs> det må lige komme senere. Ja, du, du skal form. Uh, Sakurai, eller dræbe dig sådan lidt som svær på våben-skærmen. Eller måske sige op. Det er det, de det, gør. Det er, også... er chefer i stedet for at uh, fyre nogen i uh, Japan og Nintendo og lignende, så, så bare sådan, Nej, men jeg fuck-up, jeg siger op. Sådan alle sammen. Kla klap på den person, dygtig, dygtig. Det er godt. Ja, du gjorde det godt. Det ja. er indtil du fucker op og du bliver nødt til at sige op selv så. Ja. ja. Nej. Så hvad, hvad er grunden til at du siger op? Ja, har grunden til at sige op. Det er <laughs> simpelthen fordi at øh, ja den her Halo Master Chief Collection, den har jo faktisk været ude i et halvt år nu siger jeg igen. Ja. Kom den ikke ud, det kunne i november sidste år. Ja. Det, det er det prime time. Nu har vi april, så det er lige sådan maj, det er sådan 6-7 måneder, den lige svinger mellem her. Ja. Og de havde sådan for det meste fået styr på online-delen, mm. men så havde de prøvet at holde et e-sports-event. Oh, og så var det sådan set gået fint nok, mm -hmm. indtil de var nået til hen imod finalerne. Mm -hmm. Så var der var sådan vedvarende forbindelses-issues mm -hmm. i spillet. Og så, altså, det var jo bare så galt, så de blev nødt til at aflyse eventet. Ej, <laughs> shit. <laughs> så øh... Fucking A, man. Så ja. Jeg var en, en Microsoft Apologist. Mm. så sige. Jeg siger, det, det at det var fint for 4 måneder. Nu er det sgu ikke bogtet over noget. Det, det, det er helt... Det, man kan ikke forvente andet. Nej. De gør det så godt, som de kan. Selvfølgelig, de gør, selvfølgelig er det det bedste. Altså, ja, det er klart. Så skulle det ikke være en title, vel? Altså. 4 måneder, det. fandt snakker du om. Ja. Du, du køber et spil, så venter du lige 4 måneder, så... Så er du så det, klar. Det, det, det er det, det mindste, du kan gøre overfor, ja. at den, den sølle, sølle udvikler? arbejder så ja. hårdt. Ser du aldrig sine børn længere. De første 4 ja. måneder efter, du har købt spillet, altså, der, der skal du bare forvente, du skal gøre beta-tester. Det er jo, jo din fejl, du har skrevet ind til dem alle de fejl, du har fundet. Præcis. Ja. <laughs> okay. Ej, men nu, seks-syv måneder efter, mm -hmm. og så kan de ikke afholde et e-sports-event e i, i deres Microsofts største serie. Altså. Ja. Det er fandme... Uf, der der har man også siger. op i hvert fald, det må ja. man nok sige. Uh, kør, kørte de stadig på det der, Halo 2 er tilbage, Hype Train, eller var det... Hvad hedder det? Uh, Halo 4 i Master Chief Collection uh, udgaven, at de spillede. Måske. Nå, øh, til det her... Ja, e ja. Jeg ved faktisk ikke, hvilke udgave de spillede her. Ah. står der egentlig ikke. Nark. Så de spillede den rigtige udgave. <laughs> <laughs> det kan de spillede hvad der. nej. Hmm. Det var da galt. Ja. Nå ja, okay. <laughs> ja. Jeg laver så mange referencer i, at lige skal godt her med det. Så kan jeg huske dengang i den første episode af Game Test. <laughs> det var fandme sjovt, at vi snakker om den nyhed. Det bliver vores det blev... uh, 100. episode. Ja, nemlig det. Nu tilbage. Det er vores uh, references. Det er... De bedste nyheder. Call... Uh, vi skal lave masser af callbacks, det er det. Det elsker, ja. jo. Det elsker folk jo. Så skal vi have fået fat i en anden praktikant, som skal sidde og lytte alle vores gamle igennem, og skal ja. sidde og tage hver eneste nyhedsen klippe ud, så vi lige har klippet ensen. Ja, selvfølgelig. Hør den her lille bid, den her lille sjove ja. kommentar, vi kom med. Præcis, vi skal, vi skal hyre nogen, eller hvad snakker om hyre nogen, vi skal tvinge nogen til at <laughs> lave gratis arbejde, og så lave best of apropos gametest. Det var en folkeskolepraktikant, så er den der. Nå ja, selvfølgelig. Altså jeg tror, hvis man lige bruger 24 timer i døgnet i den uge, i de praktik, ja. så tror jeg at man kan lytte alle Ja. Så vi har, en, øh, vi har en plan for en øh, praktikplads her. Mm -hmm. Det lyder da fint nok. Ja. Må vi lige se, om der også bliver tid til ja. fodmassage ind imellem. Ja. Til os, til værterne. Når... Så jeg kan heller ikke love, at de får mad. <laughs> <laughs> jeg er ikke så meget for at lave øh, toast til andre end mig selv. <laughs> Nej. Nej. Det, øh, det, det, er bare sådan, det er bare sådan en personlig ting, jeg har. Så. Hvis man ser tilpas ynglig ud, så er der en stor sandsynlighed for, at der måske er en forholdet, der vil lave det. Ja, også se. Så... Det kan være. Det kan, det kan være, at man kan gå tilbage til den tid, det tidligere medlem af Apoho Game Test, Kasper, og se midtlidenhed og sige, -"Oh my god, din tidligere medværende, din er nu røv De vil ikke fodre mig og sådan noget." Det kan jo være. Så bare lægge pres på ham, eller tænker Ja, tænker du? For, for, for at yeah, få ham til at fodre en. Altså, han skal jo lave noget nu, han ikke Jeg er vært på den her podcast. Ja, Karl. Dagen, Okay. <laughs> vi håber vi, at næsten nyhed. Det gør vi. Inden Kasper han bliver ked af det. Ja. Yeah. Det er Oculus Rift. De lever stadig. Feste velgående. Eller okay. Jo, det gør de vel. De har, jo, de har jo The Facebook Money i ryggen. Det har de jo. Fuck Zuckerberg ja. står bare bagved. Ja, yeah, ja. Yeah. Put den her på. Det er super godt. Det ser godt ud. Ja. Yeah. De har fået øh, hyret nogle flere folk, nogle flere superstars. Mm -hmm. De har blandt, øh, de to, de to, der blev nævnt her, de har fået fat i, det er en, der hedder Anna Sweet. Der arbejdede arbejdet vel før, oh, okay. og hun med til at deres øh, deres udviklerstrategi. Yeah. Altså, ja, sådan en forretningsstrategi med andre udviklinger. Mm. Og det passer jo fint nok med Akilis, fordi de skal også have samarbejde med udviklere til at lave til platformen. Ja. Yeah. Og oh, så er det forfærdige, der hedder Mary Lou Jepsen, som så har arbejdet ved Google. Mm. Og der, der arbejder hun på øh, at lave sådan noget high-tech øh, displays. Mm. Så hun skal så være med til at udvikle den her ja, skærm, der sidder i Oculus. Det skal hun nok få noget sjov med. Men det er ikke, du er sikker på, at det ikke er Carly Rae Jepsen? er ikke har fået sådan en celebrity til lige at stå inden for øh, Oculus Swift. Det kan godt være, hun ja. <laughs> bare har lavet sådan et anagram her, så, så man ikke... <laughs> ja. Come, det, maybe. Hun... Så nok hun på. Super. <laughs> ja, det skal, see Det See you nok maybe. Liges. Det er lige det, Og Oculus Rift har brug for. Det er noget det er noget uh, sneaky marketing for, uh, fra celebrities. Det kan godt være det at hjælpe med sådan ørehænger. Ja, det kan være. Det, det er lige det, der mangler. Altså indtil nu det er det jo fokuseret på øjnene. Sådan, det skal sådan en 3D-indlevelse. Mm -hmm. Normalt må man også lige sådan en ørehænger i ørerne, mens sådan sådan, sådan, oplevelsen er komplet. Præcis. Bare bygge sådan en hjelm. det Rift-hjelm med indbygget højtalere og sådan noget. Ja bøffer. Bare lyt til alt muligt stuff, mens man kigger rundt ser en helt ny verden. Oh, oh, new world! Det var anden gang. <laughs> man kan ikke have fattet for anden gang. gange. Ah, jeg. Nu vil vi da se, hvor det, hvor det bringer dem hen. Det kan jeg give dem et boost i den rigtige retning. Ja, det, det kan det forhåbentlig. Mm -hmm. <laughs> det ville være en lort, hvis de bare havde nu ind, der bare sådan nogle høje profi eller store profiler, og så ja. smad det bare. Ja, så er det bare sådan lidt... This isn't working, you guys. Hvorfor er der, sådan, Men, hvorfor er der kun to perspektiver i? Det skal være 3D. Det skal <laughs> være 3. 3 What? Det skal være 4, 4D. Vandlig, <laughs> vand i dit fjes. <laughs> oh man, det er det, vi mangler. Men ja, apropos øh, noget lort, så skal vi snakke lidt om en episode vedrørende. Konami, Kojima, Godmado... God, God, med del, del Toro, som man hedder, og øh, skuespiller Slash Flot Fyr Norman Reedus. Så, for en måned siden, så blev Kojimas navn øh, fjernet fra øh, PT, eller alert, hvis I ikke øh, vil vide, hvad PT øh, lægger op til, også kendt som Silent Hills. Yes. Så, på, fra den øh, hjemmeside, som der blev delt af øh, PT og Silent Hills, så, øh, så blev Kojimas navn altså fjernet, og Kojimas navn det var ikke til at finde nogen steder. Det blev også fjernet fra mælke Solid 5, så ham og Konami er nok ikke så gode venner lige nu. Og der går mange, mange rygter om, at øh, Kojima højst sandsynligt smutter, efter han har lavet øh, mælke Solid 5 færdigt. Så som vi også snakkede om før, så. Øh, så hvor, hvad, hvad gør det lige ved uh, PT og Silent Hills? Well, det, uh, det går ikke så godt. Fordi uh, lige nu så er der sket så mange ting. Så jeg vil bare lige starte ud med at sige, at pt Demon, som uh, man også har set os på GameTube-spil, den er så altså, uh, blive fjernet her uh, onsdag den 29 april, og ja, når den er kommet ud, så er det jo nok for sent, men vi har også givet besked ud på vores øh, sociale medier, så forhåbentlig så har I fået beskeden. <tryk> så øh, det er simpelthen blive fjernet, men hvorfor er det så? Øh, jo, det er simpelthen <tryk> fordi, at der har været snak om, efter det er problemer med Kojima og Konami. Kojima er den flotte japanske firma med solbrillerne, der tweeter om, hvad han spiser. Og Konami er firmaet, der udgiver spil som Metal Gear, Silent Hill osv. Så til en, øh, til en øh, San Francisco Film Festival, så øh, var der nogen, der øh, snakkede med øh, Galmero Del Toro, som jeg ikke kan sige navnet på. Undskyld, Senpai. Øh, så, så sagde han, at øh, hans involvering med Silent Hills, det er, quote, det kommer nok ikke til at ske, quote. Øhm, og, det, øh, og det knuser hans øh, klamme, ulækre hjerte sagde han så det er ifølge en øh, fotojournalist øh, øh, at scene. Så, <coughs> så den flotte fyr skuespiller Norman Reedus han øh, skrev altså også lige på Twitter hvor han øh, linkede til øh, en øh, artikelhistorie der refererede det her øh, tweet hvor øh, Gilmero Del Toro blev citeret for det jeg nævnte før og så øh, siger øh, Walking Dead-skuespilleren øh, så også, at han var rigtig ked af at høre, at øh, Del Toro, han øh, havde øh, sådan øh, fastslået, at øh, han altså ikke var involveret med projektet øh, længere. Så øh, han, når man Reedus øh, afslutter så med at sige, at øh, forhåbentlig så kommer det tilbage på skinner igen, beklager alle sammen. Men opdateringen det er så, at øh, Silent Hills, det er så er blevet Um, det betyder ikke uh, nødvendigvis, at der ikke vil komme et nyt Silent Hill i uh, stedet for Silent Hills, som vi originalt kendte, men den her aftale med, hvad hedder det, med, uh, med Norman Reedus skuespilleren, som skulle være hovedkarakteren i uh, Silent Hills, den er altså uh, udløbet, så han kommer ikke til at være med længere, og som vi også kan høre på Guillermo del Toro så øh, kommer han altså heller ikke til at være involveret, og med det der ballade med Konami og Kojima, hvor de bare sådan, her Kojimas <laughs> navn igen, som nu er fra, øh, og på det her tidspunkt, så, altså øh, hans navn fra PT og Silent Hills shjermen så, øh, så kan det nok også godt vurderes at øh, han ikke lige øh, kommer til at arbejde med det. Så, <clears throat> så øh, øh, udgiveren med et smil på læben siger så, øh, ville fortsætte med at udvikle på Silent Hill-serien, så yay! det er jo bare super det her samarbejde mellem øh, to kreative folk og en kendt skuespiller, vi havde set frem til, og der lød spændende det kommer ikke til at ske, men Konami de er styr på det her shit de skal nok fortsætte Silent Hill-serien det er jo gået så godt før i tiden de putter deres uh, Pro evolution holde på det Nej, heldigvis ikke. Heldigvis ikke, nej. Jeg tror, det skulle være en god idé, fordi... Du ved sådan... Nogle gange, når man ser de her film, hvor, hvor man ser de der spøgelser eller sådan væsener bevæger sig, med sådan mærkelige, hakkende bevægelser. Mm -hmm. uh -huh. Jamen, det er sådan lidt, det er sådan lidt for... Det er, sådan, det er mindre lidt om menneskelige bevægelser, men alligevel er det sådan noget fremmed, Det, det sådan, ja. gør det sådan lidt uhyggeligt. Jeg kan, jeg kan foreslå at se... Barbe Nuk af den årsag. Det er fandme spooky sådan klamme bevægelse der ah er stop motion <gør> okay <laughs> men det er jo lidt, det, det er lidt pro evolution soccer no. så altså det, det er også sådan lidt og det, det ser også lidt akavet ud så ja det er ikke sådan helt op til snuff. super Jamen, god idé hoff der har vi løsning på det hele hvem, så den lige, der. hvem har brug for Kojima og gældmoden der har ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha på ha jeg har faktisk lidt en idé om at udvide vores, øh, vores podcast om til sådan et øh, sådan live øh, hotline-show, hvor de kan ringe ind og lige få, mm -hmm. få nogle fif. Yeah. Hvis de gerne lige vil spare halvdelen af budgettet, så kan de bare ringe til os og få nogle der. Og så kan fisk. de smide alle der kreative, eller quote unquote, kreative mm. folk ud. God idé, ja. Men det kunne være så søgt, hvis vi kom til at tale med Kojima-san. Men det kunne være godt. <laughs> bare bare give mig en platform, hvor han kan få lov til at rente om øh, Konami, hvis han ja, han har lov til det sådan rent juridisk og lov og legalt. Hmm. Hmm. Hvem ved? Det var i hvert fald min øh, sidste nyhed for denne gang. Det var jo en ordentlig mundfuld, men øh, håber at I alle sammen kunne være med og forhåbentlig ikke øh, blive alt for distraheret af at de skulle samle flere og flere Kleenex over til jeres gravede ansigter. <laughs> ja, det sgu, det sgu med, den her PT-demo, mm. den, den bliver revet ned. Ja. Altså, det er selvfølgelig også ævle at spille, det ikke bliver til noget. Ja. Det... Yeah. Ja, det er jo svært at vide hvad, lige præcis, hvad det vil blive, men, men PT gav i hvert fald et indblik i, at de var villige til at gentænke serien. Ja. Yeah. Øh, så, så jeg tror, jeg, jeg tror, at alt det næste særligt hed, det enten bliver et meget øh, spil, sådan til håndholdte kartoller eller... Gud, øh, Gud hjælp os alle, hvis det bliver tilfældet. Måske endda øh, en app på en øh, telefon. Eller en, øh, en øh, tablet. Åh, det går helt ondt. Øh, men, men ja, enten så bliver det i det område, eller også så bliver det bare en generisk middenmodig eller fin nok øh, Silent Hill 7. Mm, Måske 7. Måske. Jeg kan ikke lige huske, hvilken en de nåede til. I lost track. I don't give a shit anymore. Yeah, jeg tror heller ikke, de har haft nummer på en tid. Har de det det? No, hey. Nej, Homecoming, det var 5. 6, okay. det må så være... Er det er det Downpour? Er der det virke... det var, var der altså... virkelig ikke noget mellem Homecoming og Downpour? Jeg tror ikke, der var noget hovedspil i hvert fald. Huh. For der var den der til vise os, som var lidt utraditionelt. Ja, yeah, og der, der, så havde de også Holy Collection jo. Ja. Ja. Og der smash it. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> oh, oh. Oh. Ikke god nyhed. Nej. Det er sådan jeg slutter af øh, fra min side i hvert fald. Det er bare. Der uh, okay. er faktisk lige en, en, en lille ting jeg kan, måske kan supplere med. Det er at ja. du et rygte mm -hmm. ved at altså, sige stakt pappe. Yeah. Men der var der var, der var, der var noget spekulation om, øh, om om Konami sådan var begyndt at fokusere på gambling. Åh oh, nej. hvad gamble lige på Jamen, sådan gamblingmaskiner, spilmaskiner. Mm, Nå okay. Stort stort. Men jeg ved ikke, om det er jeg ved ikke om det er sandt. Det er vist noget med, at de havde udviklet nogen, og der var nogen, sådan, der havde vist sig øh, med, med mange af deres gamle spillicenser. Mm -hmm. men, men gambling er vist ulovligt i Japan, oh. men der er sådan et God. forsøg på at få det lovligt gjort. Gigi. Godt gået. Så spekulationen lød på, at, at, at de ligesom prøvede på at få det gjort, så der var lovligt at gamble i, i Japan, og så var det mm. det, du fokuserer på. Nu er det lovligt, drenge. Så kører vi. Ja. Pro Evolution Soccer. Gabling. Ja. <laughs> Gamble på hvilken... Ja, det... oh, de kunne bare lave odds til deres uh, Pro Evolution Soccer-spil. Køre sådan en simulation, så før simulationen starter, så skal man odds se på, ja, hvem der scorer først, og hvem der brækker benet og græder i fem minutter, og hvad fanden man nu gør i odds fodbold. Eller endnu smartere, så kunne de sådan, lave sådan en cross-promotion uh, med gametest, og så lave det baseret på Lorteliga. Ah, ja. Yeah. I like the way you think. Det er jo noget der. Det lyder som en super-ren plan. Ja. Men uh, du starter lige ud med en stor nyhed. Mhm. Mm Dem har vi nogle flere af. Mm -hmm. Så jeg tager lige en, en anden der væltede information ud om, uh, om... Ja. Om en bestemt lille titel, som folk glæder sig til. Mm -hmm. Nogen gør. Nogen gør. Det, det er Blobs 3. Wow! Black Ops 3. Love you, Treyarch! Ja. Bias det, game gametest. Det startede med, at øh, den annonceringsdato måske blev ligget uh -oh. Det blev den 6. november. Åh, uh -oh, hvem skulle tro det? November, som altid. Mhm. Mm det, skulle, det skulle åbenbart kun udkomme til den nye generation. Sweet. Og med den nye, så, mener, så Xbox One, PS4, PC. Ikke Wii U. Shit. <laughs> oh. Thanks. Men så efterfølgende er der bare væltet informationen ud omkring alle mulige aspekter, der er spillet. Mm -hmm. De har åbenbart haft kendte YouTuber og nogle enkelte anmeldere over, eller anmeldere, nogle enkelte skribenter over at kigge på det. Sådan fået en kæmpe stor demonstration af det, og så er de bare gået hjem og løs om det. Ja. Altså, det måtte de gerne gå ud for. Jeg forventer, at du, øh, at du fortæller alt i din kommende anmeldelse af Black Ops 3 om, hvordan de forkælte dig med fodmassage og øh, hoteller og alt muligt. Huff. Der er ikke nævnt noget som helst om det. Nå, de høves, come back. <laughs> Ja, ja. Det må, det, må, det må bare være sådan underforstået i det femtal, det Præcis. <laughs> præcis. Kan jeg gennemskue det? Så nemt jo. Vi, øh, vi stoler på vores øh, seer og lytter by extension. Ja. Mm. Altså den der karakter til sidst, det er jo bare sådan en vurdering af, hvor god behandling, man har fået af dem. Ja, præcis. Hvor god hoteloplevelsen var. <laughs> ja. 5 ud af 5 stjerner. Jeg vil gerne besøge ja. det her igen. Og 5 stjerner spil, også spille, I guess. <laughs> Ja, Men nu nu er jeg næsten fristet til at til at stille dig spørgsmål. Er der noget du går tænke dig at vide fordi nu ved jeg ved alt. Jeg ved alt om det. Um, nu nu er chancen for at få et eller andet videre om det. Altså det der interesserer mig mest ved øh, Black Ops. Nej nej vent lad os tage tilbage. Det der interesserer mig mest ved hele Call of Duty-serien, sådan den moderne sæt var sådan et stort hit og alle elsker det. Så det det er så godt at kigge det i støj for ting Det det er deres Magnum opus. Det er deres det der sættes en cane. Men der har bare været disconnect, hoft. Der har bare været sådan disconnect, fordi... Synes jeg synes den her hvide dude-bro... Den gider jeg ikke mm. spille som. altså spille som en uh, kvinde? Kan jeg gøre det ja. i Black Ops 3? Det kan du rent faktisk godt. Oh. Solgt. Jeg vil, du jeg vil købe lige... det før, og nu jeg købe det to gange. Ja, men så, så kan jeg lige fortælle dig to ting her ja. allerede. Du kan lave den egen person også i kampagnen. Ja. Okay. Så du er ikke bare... Du er ikke bare jeg er ikke øh, David <laughs> Mason's øh, søn. Nej. Var det David? Ja, jeg er ikke, David sex, skal, jeg er jeg ikke section fra øh, Black Ops 2. Men det er faktisk sjovt, ikke? Fordi så altså, tænker man sådan, at om, hvis man selv kan sådan en anden person, mm. så har han jo ikke sådan en smart karakter. Nej. Det, det, fra... er lidt, det er lidt en blank slate, en tom skal som Shepard. Det er også det, de det lidt med, øh, læste jeg. Jeg skal, nok, jeg skal nok prøve at lade være med at lade om, at jeg, jeg ved så meget, så, så du kan styre. Men, øh, det er godt. Øh, ja, ja, ja. ja. Du må slet ikke vide mænd, Ja, så bliver jeg sur. Men det var noget med, at historien <laughs> i det hele taget ikke var øh, tvunget til at fokusere på ét køn. Altså, det var ikke sådan, at historien var skrevet, mm. Det var bare skreven til en hovedkarakter. Hey, yo, bro. <laughs> What's going on, man? Præcis. You lift what? Ja, yeah. <laughs> præcis. Det, det tænkte de sådan, Ah, ikke, ikke det, jeg spiller. Det er bare gennæste dialog. Passet ja, okay. på køn. <laughs> Men så nu, hvor du ellers har besluttet for, at du vil købe det? To gange. Som du har. Ja. To gange, ja. ja. Så skøn dig ud og fordi hvis du preorder dig, oh, ja. så for første gang nogensinde, ja. så giver deres adgang til beta-udgaven. Nå, haft... Nå, en beta? Hvad? Så de Et Call en, of Duty-spil? Ja, ja, ja. Hold så det de har en beta, nedkommer. de I forkæler os, uh, ja, ja. Activision, de gør. Ja, ja. Mm. Så det er lidt spændende. Det har de jo ikke haft, uh, haft gjort. Okay, det er færdsigt faktisk Nu lyver faktisk, fordi de jeg havde det ved firen. Nå, jeg kunne huske, at ja. jeg, jeg var med i beta til når du var Det er også det, der er underligt ved, ved når man tænker Call of Duty. Fordi jeg, der er også lavet den der øh, hilarious joke med, med det moderne Call of Duty som en jo efter at det blev vanvittigt populært med Call of Duty 80. Altså man kan dele serien op i mange subserier. Øh, mm. Så øh, jeg kan godt forstå, at du ikke lige kan huske, at der var en. Øh, en multipler beta til 4'eren, øh, til fordi det føltes som så langt tilbage, og der var et, lidt af en mindset til udgivelsen dengang. Og sådan noget. Altså, nu der er det ja. bare sådan, få det ud, ud af døren. Og, men, men så igen, <laughs> altså, tror jeg, de har haft 3 år til det her. Ja, ja, helt sikkert. Og jeg tror, jeg tror også, at, øh, at det her det bliver et, et af det, det første spil, hvor man rigtig kan mærke, at de har haft 3 år til det. Ja. Fordi teknisk set, der havde øh, Sledgehammer sidste år også haft 3 år til det. Mm. Men de havde jo så været lidt indlagt til at hjælpe de andre studier undervejs oh, for med nogle af deres ting. Så det er ja. de ikke sådan helt kunne koncentrere sig om det. Mm. Øh, men det har øh, True så nu lavet. Og jeg tror også, det er fordi, at de har haft den ekstra tid, at de har mulighed for, eller de har sådan haft den ekstra tid til at lave den her beta-test. Mm. Og det tror jeg også kommer til at hjælpe spillet, fordi øh, spillene har altid... Altså, de er høj kvalitet. Det, det kan vi ikke, komme de udenom, men der har altid været broken del af multiplayer del. Ja, for fanden? Øh, når de udkommer... Og nogle gange... Altså, det, det er lidt sjovt, fordi det er sådan... For nogle folk, der er der altid en af serien, der bare kører dårligt ved det på deres net. Ja. Ja, det er bare spøjst. Men det gør man da. håb, de kommer lidt til livs, hvis de har den her test for hende. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Så dejligt. Mm -hmm. Men øh, ja jeg kan lige nævne nogle af de nye ting, der kom med. Fordi der er faktisk rimelig mange ændringer, de har taget med. Ja. Så. Vi kan starte med at sige, PicTen pick er tilbage igen. Ja. Yeah. Det var også det, der kom i... Black Ops 2. Fantastisk system. Det blev udvidet i at varenst warfare, hvor man også kunne fjerne sine streaks. Mm -hmm. Eller streaks. Det kan man så ikke længere. Oh. Det er bare tilbage til pektøren. Okay. Øh, men de har også udvidet med, at du kan smide endnu flere attachments på din våben. Ja. Yeah. Før at der kunne få maks 3. Det er vist noget du kan få 5-6 stykker på eller sådan noget nu. Mm -hmm. Jeg ved ikke helt, om det kommer til at fungere med, hvad de kommer til at koste. Nej. Og smide på. Okay. Forstået. Men ja, så kan der være, der nyt omkring zombies, mm -hmm. som... Øh, som Treyarch er uh, går, går, går meget i. Ja, yeah, det, det lånte lovt. Uh, Slet samer så lidt med, uh, med DLC-pakken i uh, Advanced yeah. Warfare. Men fint nok Treyarch De, de er uh, faderne eller de er far til. Uh, de forældrene til, som vi som ja. Lige præcis, men der bliver så en eller anden vidvarende progression i den øh, spiltype nu. Faktisk i så multiplære spil, yeah. der levelede du også op altså uden for de enkelte kampe. Okay. Øh. Og det, det er jo lidt som ligesom, det var i uh, Ghosts, i den der alien-ting. Ja. Yeah. Der havde man også et level. Ja. Yeah. Ghosts, det var fremover... Æ, nej, Ghost-alien-delen, uh, det var fremover. Ja, det var jeg også rigtig glad for. Faktisk. Det skal jeg det skal zombies i Black Ops 3 faktisk kunne leve op til. <laughs> jeg synes, det var... Uh, ja, det kan jo være, de kan tage nogle ting derfra. Ja, aliens i uh, e Ghost det var Det er faktisk på nogen måde lidt bedre end zombies, hvis du spørger mig. Mm, jeg kunne bedre lide det, men jeg har så altså heller ikke været så helt vild med de zombies ting der. Uh, Knifeing er lavet helt om nu. Nå, for sat. Man kan ikke længere lave sådan et quick knife. Nu slår, nu slår du med et våben i stedet for. Ja. Og det virker sådan, at man stønner ham lige kort og skår ham lidt tilbage, mm -hmm. når man gør det. Ja. Yeah. Og så skal han have to slag før han dør. Okay. �øh, kniven, den skal du... Kan du kun få, hvis du... Det er faktisk ligesom i Black Ops, at du har fundet det der kedede kniv, hvis du ikke har noget våben. Ja. I det ene slot. Mm. Både i Black U Ops 1 og 2, ja. Okay, den har jeg ikke så meget erfaring med. Okay. Så det går det dig med. Ja, jeg mindes, at, at hvis man også fjernede sin primære våben, så, så havde man bare det store. Eller så havde okay. man bare knife, ja. Ja. <t> <t> Men det er sådan, man får kniven fra nu, hvis man vil have den. Ja. Og ellers, så kan man ikke lave det der quick længere. Nej. Så det skal man vende sig af med. Så lad være med det, folk. Det er helt bevendt på. Man skal, man skal vende sig af med det, og så næste år, så er det gange tilbage igen. <laughs> oh. Ja, ja, men de, de kører nok sådan deres ja. system. Så kan du lave endnu en video om, hvordan at, at, at mundspilleren fungerer. Det ene spiller så med ændringer fra de andre. Ja, ja. ja, ja. Der skal være hviderevarende indhold. Det skal. Så har de lavet bevægelsessystemet sådan nogen om. Mm -hmm. Altså rimelig meget om. Ja. De er sådan så, at man automatisk kravler op af ting ja. nu. Det er ikke noget, man skal hoppe eller løfte sig op eller noget. Mm. Og imens man kravler op, så kan man også skyde samtidig med. Ja. Forstået. Og det skulle vist være sådan, at han gør det sådan automatisk, også selvom du går sidelands op af ting. Hey, hey, hey. hey. hey. Han eller hun, dit sexistiske svin. <laughs> Jamen, det er vi alle som broser, ikke? Det er jo Call of Duty. Kom at os, feminists. Hvad ved I? <laughs> Nej, øh, men, men altså, det, det er sådan et overordnet tema, det ved jeg ikke, om man kan få forståelse for når man hører dig at forklare det. Men mm. er, det, er det ikke, at det minder meget sådan om, om at være hans forfærd og nærmest en Deus Ex med, at ens soldater, de, altså, de, de kan nogle vilde ting? Jo, altså jo, fordi det foregår jo efter 2'eren. Ja, Black Ops. Og toren, det var allerede og... egentlig langt ud i fremtiden, det var, var sådan 2025, eller tænker jeg på... Jamen, det er jo Revolution nu. <laughs> det er vist rigtigt, det yes. var i 25 år. Okay, her. okay. <laughs> altså så handlede det sådan om, om droner og, ja, sådan nogle selvstyrende robotter og sådan noget ja. ting. Så og det, det, det så er de så gået væk fra efter begivenhederne i toren, fordi at øh, de jo de, de, de, de kom ind og overtog hele deres her og mm. så var de jo lidt på spanden. Oh, nej. Så nu i stedet for gælder det om sådan noget genmodificering og sådan en modificering af mennesker. Okay. Men så er der stadig en human mind til at styre det. Mm. Oh, Ghost in the Shell, uh, Call of Duty. Uh, jeg har ventet på det her. <laughs> ja, lige præcis. Mm. Så det er sådan, uh, man har... Altså, folkene de har fået installeret sådan nogle jetboosters i fødderne. Yeah. Uh, så det er sådan, der er kommet sådan en double jumpman af en art, mm. sådan, så du lige langsomt kan hoppe sådan lidt i luften. Yeah. Ikke sådan, at så du skyder dig stedlig, som du gør i Advanced Overfair. Okay. okay, der er Men en du bare sådan, Ja, du får sådan en langsomt... Det, vi skulle lige sådan en langsomt hovere. Mm. Du laver kort. Okay. Og du kan også... Og i det bevægelsessystem, så er det også lavet sådan, så du kan udordne af Mantle-systemet, og så kan du så også øh, lave wall running af en slags. Ja. Yeah. Og det er lavet sådan et system, sådan så, at efter hvor meget fart du har på, så bestemmer lidt af fysikken, fordi du fx kan, når du løber op på wallrunning, så kan du så sigt, altså en downsides, mm -hmm. og så bliver du langsom langsommere, når du gør det. Yeah. Altså jo længere tid, du gør det. Mm -hmm. Og så, når du bliver så også langsom, så uh, falder du så ned. Okay. Så er det sådan, det har lavet sådan lidt, lidt et fysiksystem omkring det. Forstået. Så det lyder lidt spændende, og så, det lyder jo åbenbart til, at man bare sådan forholdsvis hurtig hele tiden, fordi også hvis du bevæger dig igennem vand, skulle du også åbenbart gøre det sådan rigtig hurtigt nu. Ja, okay, forstår. I forhold til før, så det er bare sådan ja. flyver henover. Altså ikke så du jo rundt <laughs> ikke, ikke quicket mm. men, uh, <laughs> men der er ikke uh, der er ikke småting der skal stoppe ind, når man er i, sådan alver. Okay. Oh boy. Dejligt. Crazy. Så kan man også spille kampagnen 4 mand yeah. -op nu. Et uh, gammelt uh, treak uh kendetegn, det vender tilbage. Ja, det var også i World of War, også? Ja. Var, det, var det også i Black Ops 1? Nej, eller det var den, eller ikke? efter World of War så gik de fra det, hvilket der var en del fans, der var skuffet over, så nu vender de tilbage til Men i det. Men i det her, der, der baserer det sig også, også på kampagnen, fordi at i kampagnen, der løber man altid rundt øh, fire mand, mm -hmm. og resten så bare er isstyret, hvis man spiller single player. Ja. Øh, man har sådan et lille fint lille hit-team. Yeah. Uh, Black Ops-team. Mm -hmm. Så øh, kan der så være andre spillere der kommer ind i stedet for okay. kampagnen. Og kampagneskuben eller svædskræn skulle skalere efter hvor mange spillere er der er med. Ja. Så det lyder lidt spændende. Mm -hmm. Stod, stod. Og så kampagnen den lyder faktisk også, at det jeg har fundet frem til videre, der, der lyder den til faktisk at være sådan lidt mere gryde lidt ned. Okay. Få eksplosioner og sådan noget. Jo. Uh. fordi, det, fordi man, det, virker, det, virker, det lyder som at de går efter man er sådan en black ops squad. Så ja. det er ikke bare sådan det gjorde det måske også lidt i de gamle, men det, det blev alligevel super bombastisk, og eksplosioner over det hele. Men det, det virker til, at man i hvert fald indledningsvis, så skal man ned og, og undersøge et eller andet øh, laboratorie, som, er blevet, øh, eller som bare er forsvundet fra radaren, mm. eller hvad man kalder det. Jordens overflade! præcis. Mm. Og så har man så sådan et, øh, et hideout, eller et øh, safehouse, som man ligesom vender tilbage til i løbet af spillet ja. Og slapper af, og... og... Hvis, hvis, yeah. hvis der nogensinde er nogen, der har prøvet at slippe fri fra stolen, Oh. i Black Ops 1 og så gå rundt i rummet man befinder sig i og måske kigge på den her terminal og der stod nogle sjove ting og man hvis der skulle spille et eller andet gammelt Atari-spil eller noget lignende så har de vist også nævnt, at der også kommer en terminal i Black Ops 3 som vi snakker om her hvor efter at der er mange fans der allerede nu tænker at det vil være Treyarchs måde at smide en masse backstory øh, mellem 2'eren og træerne ind i spillet, så ah. de ligesom har historien, men de også har nogle hints og referencer formentlig øh, i sådan nogle terminals her, øh, som der vil være i, i Black Ops 3, hvor man kan gå rundt i sit hideout kig, øh, læse i terminals og sådan noget. Spændende. Mm -hmm. Okay, og så den sidste oplysning, jeg lige umiddelbart har herfra, det er også øh, omkring øh, multiplayer-delen. Mm -hmm. Der er lige lavet noget nyt, der hedder Specialist. Oh som er noget, man kan, man, man kan vælge, og øh, det er en eller anden form for metaklasse, man kan vælge, som, som gør, at man får eller de her forskellige specialists, man kan vælge, der er, de har så forskellige en bestemt egenskab, eller et spjælt våben, mm -hmm. du, så kan jeg få adgang til. Og den her specialist ser så også ud på en bestemt måde. Okay. Ligesom, ligesom der for eksempel også har været nogle af de andre spil, du hvis man valgte. Hvis du valgte en sniper rifle, så fik du også øh, den her gillie suit. Ja, ja, ja. Så på den her måde, så kan man så genkende spillerne, efter hvad de har valgt for en specialist. Ah, okay. Og, og det lyder lidt sjovt, det her, fordi man bliver faktisk låst fast til, når man vælger i hele kampen. Nå. Sådan, du vælger til starten, bliver så låst fast til, men du har stadigvæk de klasser, du lavede, ved siden af det, man har stadig med ind, så det kan du godt skifte imellem. Okay, forstået. Så det er så måske det bare, lidt, hvis øh... man så holder øje med ham der, og, hof, hof, og gerne vil dræbe ham, så ved man, hvordan han ser ud i hele kampen, også så du vælger at skifte våben og sådan noget. Ja. Okay. okay. Smart. Men, men det bliver lidt spændende sådan at se hvad Altså, hvad det er for en specialisering, de giver de her specialists? Altså, om mm. det er sådan er... Uh, siger noget om, hvad for en rolle de har i kampen? Altså, fordi mm. det gør en sniper rifle, jo selvfølgelig. Ja. Yeah. Lidt om en spillestil, og så kan man jo genkende nogle omkring bagstand, er en en gildesivt bog. Ja. Yeah. Men hvis man også laver en klasse, altså, hvordan det så? Mm. Ja. Og det skal bare blive sådan yeah. nogle soft-klasser? Ja, yeah, det ved jeg sgu ikke. Så... Men jeg glæder, jeg vi til spillet. spille. Altså, Treyarch, de plejer også at smide en masse ekstra i. <laughs> og når man tænker på, at de har haft øh, tre år til man ligesom, laver det nu, så... Så ja. de, øh... skal det være, det på, at på prøver tre gange mange ting <laughs> <laughs> Præcis. The future is black for the third time. Um, eller second time, whatever. Men um, det, er det egentlig også blevet bekræftet, at det, er på de, at det kun er på de nye konsoller og PC? Øh, det... det... Jeg tror ikke, det er blevet bekræftet endnu. Det, det var det, der slapp ud omkring det der reveal, eller hvad hedder det, omkring udgivelsestatum. Ja, yeah, okay. Men det kan godt være, at de andre får en, for en senere udgivelse. Ja, yeah. okay. Jeg, jeg, jeg mindste ikke, det blev sagt endnu, at det kunne se. det kan selvfølgelig også godt være, at det er et eller andet studie, der arbejder på det. Sådan var det vist også med Advanced Warfare. Ja, det kan Hvis jeg, jeg huske rigtigt. Men øh, ja. Jeg håber i hvert fald bare, at Treyarch, de, øh, de, de øh, at de får lov til at lave de fleste af de ting, de gerne vil, og få lov til at, øh, at prøve alt det ind i spillet, de nu har lyst til, og tre år, og fokus på de nye konsoller og PC, jamen det, det kan vel kun være en god ting for øh, GameTest-fans, äh, for GameTest-fans, <laughs> game der spiller kort, øh, og selvfølgelig også for, hvis, hvis niveauet bliver højere, og kravene bliver højere, så øh, bliver det nok også mere sådan, forhåbentlig ikke, øh, find i konkurrence mellem øh, de tre... Øh, kort studier men bare sådan en konkurrence mellem øh, mellem gutterne, Må og se, hvem der kan gøre det bedst. Ja, det, altså, det er jo fedt, hvis de gider dele tech med hinanden. Mm. Men det er også fedt nok, at de har været lidt hver deres tech på, på det, så de føles lidt forskellige. Yeah. Øh, der er så nogle af tingene, jeg personligt gerne vil have, hvis de ligesom synkroniserer lidt. For eksempel, jeg er ikke så vild med det der Dolphandise, man kan i <laughs> man kan i øh, Black Opspillende. Øh, så så jeg kan jeg bedre lige. Øh, hvad hedder de? Slide. Modern Warfare. Ja, faktisk sliden. Eller bare, bare og bare før. Modern Warfare, hun bare læser ned. Ja. Så det vil jeg gerne have, at det var ens mellem de to. Men altså. Mm. Det her med at den måde, man bevæger sig på, at man kan lave de her små hoppers, eller man kan lave et ligesom Advanced Warfare. Det er fint, at de holder det værd for sig. Fordi et, ja. det er virkelig ligesom noget, der boltet på. Ja. På en eller anden måde. Mm. Så. Jamen, jeg glæder mig. Det gør Ja, Det ved jeg godt. Mm. Så lad at vi skal spille det sammen. Ja. Yeah. Spil det med GameCube-fans. All the fans. Ja, stream det. Alt der hurtigt snas. Der er jo alle videoer. Al produktion af andre GameTest-videoer anmeldelser. Vi skal stoppes. Fra, lige så snart Black Ops 3 kommer, så altså er det kun det, vi fokuserer på. <laughs> ja. bare et nyt program hver uge. Eller hver anden uge, bare med det. GameTest Ops 3. <laughs> Fedt. Den sidste nyde, jeg har, før vi springer over til det store... Det er en stor emne. Dun dun dun. En stor afslutning, ja. som vi lige kan hente til nu. Mm -hmm. Og det var det hente, de fik. Ja. <laughs> det, der, der, går, der vil vi ind på dit domæne, vil jeg sige. Mm -hmm. for det drejer sig nemlig om Killing Floor 2. Oh, det er mit domæne. Lige præcis. Græber guld. Der har været noget en lille kontrovers omkring øh, en, en noget, de har skrevet deres ULA Den her, hvad hedder den? Brugerbetingelser? Jeg, jeg bruger ja, brugerbetingelser. Betingelser. Ja, sig brugervejledning. Det var det ja. ikke helt, men. <laughs> men der havde, der havde åbenbart stået noget i, at, øh, at de forbeholdt sig retten til at. Øh, at hvad hedder det så? At fjerne en eller sådan. Øh, nullificere ens cd key og bandde for serverne, ja. hvis man var et øh, røghul, eller var sådan. Oh. prøv at snyde, både i spillet eller både på. ja, være røghuler for andre. Ja, okay så. Øh, Ekstremt. Ja, og det lød faktisk også sådan i udtrykket sig om, at man, hvis man selv havde nogle server, så må den heller ikke ligesom være brugt til at sprede sådan hate eller sådan yeah, hate speech og vile behavior. Ja, ja lige præcis. Ja. Så det havde, det havde været sådan lidt uh, urolige fans over omkring, fordi at det var sådan lidt det lidt ukonkret, og sådan, de var bange for, at de måske fik frataget øh, det her spil, hvis de lige kom til at sige, hey, din mor er et eller, eller <laughs> Ja, det er jo det. Det kan, det, kan, det kan lige smutte ud. Det kan man hurtigt komme til. Mm. Det er lækkert, hvis man sidder hjemme ved ens kammerater sidder og spiser for eksempel Så er det lidt mærkeligt, gør oh, Ja, ja, selvfølgelig. Men det kan komme til. altså Det, det forstår morgen godt. Ja, ja, selvfølgelig. Så det er også klart, når man sidder der og, og prøver at hele mediken, mens, øh, mens man prøver at <laughs> fortælle mediken, at, øh, at man skal heals, fordi der er en gårdfast, der på vej, og man har... Man har aggro'et den, og alt altså, det, er jo, det er jo klart, at man kommer til at sige, at, at, at den medeks mor kan godt være et røvhul, hvis han ikke lige, han eller hun ikke lige tager sammen sammen. <laughs> ja, fordi det er morens skyld, at han ikke hiler en. Præcis. Det ved vi alle sammen godt. Det, ja. Men studiets overhoved, som jeg ikke lige husker, hvad hedder nu. han var så ud og sige hey, rull nu, <laughs> venner. venner, venner, venner. Alle sammen. Råligt, Ruh. Ja, altså jeg prøver at læse de her bos... Brugsanvisninger. Okay. Brugsanvisninger, lige præcis. Jeg ved ikke, jeg, vil, jeg bliver ved med at tænke på vejledninger. Mm. <laughs> han har sagt, at hvis, hvis I læser andres, og så står, der, så står der også nogle af de samme ting i. Oh. Jeg bare har bare skrevet det sådan en mere, mere plant sprog, som bedre jeg kan forstå det. Mm. Okay. Og så siger han, at de, de, beholdt, de, de ja, hvad hedder det, havde vedholdt samme rettigheder, da etteren var der. Mm. Og det var blevet solgt 10 millioner gange. Yeah. yeah. Thank you, og Steam Sales. Der, og der øh, er de kun fjernet to okay. spillerets rettigheder til det. Og den ene af dem, han blev efterfølgende også stemt for... Altså sådan, som i retten, ja, som en hacker. Not for sale. Så... Det er bare hacker-hates han mm. breder. Yeah, det er det. Vi... You're gonna hack your mom. ja. <laughs> yeah. And her PC afterwards. I'm gonna de your mom, man. Mm -hmm. And mess her up. <laughs> And her PC. Jesus. Så... <laughs> so. Ja, der var lige lidt urolighed der. Mm. Men det er måske blevet værdet, det tror jeg. Mm. Ja, jeg tror lige, jeg har reddet situationen. Du ikke, er du urolig for dit spil? Nej. Er du abusive? Øh, nej. Jeg, jeg kan godt blive lidt sur, hvis der er nogen, der ikke uh, gør det ordentligt nok. Og jeg ved, jeg at de er en level 10 support. Og jeg ved, de kan gøre det bedre. Ja. Så derfor, jeg forventer, at sådan sig ned og en runde killing for så skal man også gøre sig der, og hvis det ikke gør det, så bliver jeg sur. Men øhm, men jeg holder det for mig selv. Det gør jeg. Du skriver ikke, hvor skuffet du er. Nej. Altså det, det jeg ved det ikke, det er sådan en lidt underlig øh, situation, fordi øh, hvis, hvis, hvis vi nu kommer til rundt 8 ud af 10 på, en, øh, i en long game, så hvis, øh, jeg synes det var fint nok, og vi klarede det så godt, som vi nu kunne, øh, med de omstændigheder vi havde, så kan jeg godt finde på at skrive GG. Godt gået. God, good game. Øhm, men øhm, men hvis jeg nu tænker, at det var noget fucking lort, og øh, vi klarer det helveste, så kan jeg godt være, at at skrive det. Åh, oh, oh. at, at er det aggressivt af mig? Det ved jeg ikke. Det er bare set oh, aggressivt. Jeg. Tag, tag min, øh, min CD-key væk, øh, Tripwire Interactive. Tag den væk. Jeg er simpelthen sådan et modbydeligt monster. <coughs> ja. Nej, det ved jeg ikke. Um, altså, jeg tror ikke, det bliver noget problem for mig. Okay. Jeg tror, okay. Jeg, når, når du også nævner det der øh, med, at de er ude og siger, at det altså kun var to personer, der før i tiden øh, blev et så stort problem, at de blev nødt til at øh, tage den her metode i brug, jamen så oh, er jeg ikke så bekymret. Altså, der var jo fucking mange, der spillede det <laughs> første spil, og garanteret også endnu flere, der kommer til at spille det Det andet spil, <laughs> nummer to i rækken. Ja, jeg tror også. Det, det, det skal nok gå alt taget i ja, godt, Det er godt, du er fortrystningsfuld. Yeah. Der er faktisk sådan en anden lille nyhed omkring... Øh, Killing Floor 2 og TripWare, som faktisk leder os direkte ind i The Big Subject. Mm. Den nyhed her, det er, at grundet det emne, vi kommer til at snakke om lige om lidt, yep. så, har, så har de faktisk også været ude og opdatere deres øh, brugsrettigheder, brugsbetingelser. Vi gør det. Til Killing Floor, hvor de har, hvor de har sådan en bandelys i. Hey. Hvis du bruger nogle mods, eller sælger nogle mods, eller bruger nogle mods, der har blevet solgt, eller købt for penge, eller noget som helst, det må du ikke sætte et spil her. Uh, oh, det er... Det har du godt til. Nej. Jeg bruger sådan noget. Den går ikke. Den, kan den går ikke. Det er bare være et øh, stort fællesskab, hvor alle deler awesome mods, øh, mods gratis. Så jeg ved ikke helt, om det, jeg så ved ikke helt, om det er nok tip til, til vores kære lyttere. Jeg ved, at lyttere er meget skarpe. Det, er, så, øh, det ved jeg også, de er. Ej, nu vil jeg gerne give dig ordet. Ja. fordi du har dykket dybt, dybt ned i det her. <clears throat> Ved jeg. Det startede ud en fredelig og dejlig dag den 23. april, hvor at uh, nyhedssites overalt alt de kunne fortælle om, hvor, hvor spændende det nu bliver på Steam ifølge eller i forhold til MODS. Fordi uh, nu er det populære uh, spil Skyrim. Jeg har nok hørt om det. Der er en masse mods til, men, øh, men nu, får, øh, nu, nu skriver de simpelthen her den 23. At der vil komme en opdatering til Steam Workshop, som er den workshop øh, eller det, det område på Steam, hvor der er Steam mods til forskellige spil, og der er Skyrim et af de populære. Så nu vil øh, der simpelthen være en mulighed for at få øh, for ens mods op, og så øh, lige kræve lidt betaling af brugere, for at de ligesom kan hygge sig med sin mods til Skyrim. Så det er simpelthen noget, som Bethesda har lavet i, hvad hedder det, i samarbejde med, med, med Steam, og øh, de, øh, Bethesda skrev på deres hjemmeside, de, de, de var meget spændte på det, fordi at, øh, at modding, det er meget vigtigt for, deres, øh, for, for alle deres spil, og øh, hvad hedder det, at øh, de vil gerne takke for alt support, og de håber, at øh, det her det kan skyde nyt øh, liv i øh, Skyrim for, for alle personer sådan rigtig rigtig kvali mods, som øh, folk er villige til at betale for. Så det er jo da, da det først kom ud, den her annoncering, og det blev implementeret meget hurtigt derefter, så, øh, så var det jo ikke lige øh, frem alle, der var så tilfreds med det. Men at der, der var nogen, der skrev på forummerne med, at øh, bare ideen med at betale eller, eller kræve penge for en mod til et spil, det er forkert, og det burde ikke øh, være noget, nogen gør. Så øh, var der også en anden, der sagde, at det, det er uendelig meget fucked up, og Gabe N, Gabe Newell, han har altså nået et nyt øh, lavpunkt. Så øh, selvom, øh, selvom Val var altså ud og sige, at øh, når man ligesom betaler for mods og supporter, eller, eller støtter de øh, mennesker, som øh, lavede de her mods, så... Øh, så giver du, mulighed, så giver du øh, mulighed til, muligheden for de her artister og, øh, og skabere til at øh, fortsætte med at arbejde på deres mods og øh, inspirere flere til at lave mods. Øh, og så der bliver højere og højere kvalitet og øh, flere, øh, mere, øh, mere fordybelse og øh, det? erfaring inden for mods-scenen. Øh, ja, fordi Men. det skulle jo gerne kunne gøre sådan, så man... Altså, faktisk i stedet for at tage på arbejde mm. halvdelen af dagen, så kan man jo sådan set, hvis man er rigtig dygtig måske, mm. så bare blive god til at lave mods, og så bare lave det fuldtid. Ja. Yeah. For eksempel? For eksempel. Det lyder som en meget god idé, men øh, sådan skulle det åbenbart ikke være, fordi det gik øh, meget, hurtigt, øh, meget hurtigt galt med al den øh, kritik, som øh, både Bethesda, Steam, Valve fik, og alt det her. Det, der var jo kritik all over, så vores allesammens Lord and Savior Gaben, Gabe Nude, han, øh, var altså, han medvirkede øh, kort tid efter faktisk omkring den 25. april i en, øh, i en Reddit Ask Me Anything, Fred, så, hvor han blev stillet spørgsmål omkring, omkring øh, hvad er ideen blandt det her allier, og, og hvordan han tror, at det er en god idé. Så prøver han så, han, han forsvarer det simpelthen ved at sige, at, at deres mål med den her idé, det er at gøre modding-scenen bedre for dem, der laver modsene og for spillerne. Og hvis, øh, hvis der er et eller andet, der står i vejen for det, og det ikke rigtig hjælper situationen, så vil de droppe det. Så øh, Gabe han slutter dog af med at sige, at han er, øh, mere optimistisk, at, øh, det, han er meget mere optimistisk på, at det vil øh, være en sejr for øh, skaberne og spillerne, øh, end, end det modsatte. Men han indrømmer selvfølgelig også, at... Øh, at hen, at de altid skal sørge for at kigge på det data de får sendt tilbage som feedback. Så. Det, ja. det så, så kan man jo se at det, det, virker som, det virker som en meget kontroversiel situation det her og uh, man, man kan jo sige at at så alt nu om dagen det er jo så kontroversielt med sådan en stor med sådan en sådan stor hive mind man kan begynde at blive lukket op til og der er mange kritikere indenfor Inden for videospil, øh, når det kommer til, til dem, der spiller dem øh, rigtig meget og går meget op i dem. Øh, så det der med at tage at, at en fundamental, øh, fundamental øh, øh, ting øh, i, i, i spilmarkedet som øh, mods, og så bare, inkluder, bare inkludere eller introducere den her idé med, at skabere de kan faktisk få lov til at kræve penge. Uanset hvilken pris, uanset hvordan de arrangerer det, så kan de få lov til det. Så bare, bare det at introducere det, kan, det kan jeg så altså godt uh, Russell som Favors og jeg ved ikke, da, da du fandt ud af det, Hof. hvad var sådan din umiddelbare reaktion uh, på det? Altså, du tænkte på, at de ville give muligheden, eller på det her tilbage, backlash? Uh, altså, på, uh, på annoncering, da de sagde, ja, yeah, det, det er noget, vi har planlagt, og vi vil give muligheden for det her. Hvad, hvad var sådan din... Uh. Uh, det? det snakkede vi faktisk lidt om i sidste, sidste afsnit, jo. Ja. Jeg var faktisk forhåbningsfuld. Jeg synes faktisk, det var en okay uden, uh, mulighed at mm. åbne op for. Og jeg synes, det, det er fint hvis man hvis der er noget, man går op i, og man godt kan lige lave, så synes jeg, det er fint at man får muligheden for at kunne, kunne tage penge for det. Ja, og det var nemlig også det, jeg kan også huske fra jeg kan nemlig også huske fra sidste gang, hvor vi snakkede om det meget kort. og sådan simpelthen nyheder, og det, det lød fint nok, og ja, men det er super, det, det skal da nok hjælpe. Men så kom alt det her ligesom ud, og så blev vi også begge to enige om, at øh, det her, det blev vi simpelthen nødt til at tage op som et højere eller som et større emne øh, til ja. den næste, apropos GameTest, fordi det udvikler sig så meget, og der er stadig detaljer, som jeg ikke har fået fortalt endnu i den her sag, så Ej, ja, ja, men det er langt fra slut. Men i hvert fald... Men, at... men sådan altså, indvendingsvis, så er du så også nogen enig i, at øh, eller er du så også lidt for ideen eller er du også sådan en dem... Jeg er mere skeptisk overfor jeg, den Jeg er for ideen, men jeg er nok ikke, øh, for, øh, jeg, er ikke no, jeg er nok ikke helt med på, øh, på øh, konceptet med hvordan det bliver implementeret og for eksempel også flere detaljer som om som at øh, der var kom ud med det, så info informationen omkring det, det var sådan en øh, revenue share. Det, øh, det vil vi gerne lige stå ud med at sige, at det bliver så øh, 25%, procent, som øh, som, øh, bruger, som øh, skaberen af modden får, når, øh, får når i bliver solgt. Det får du lige i lommen, ja. ja. Og øh, for eksempel også det her med, at, at øh, der var mange, der hurtigt fandt ud af, at øh, hvis man for eksempel købte, eller nej, undskyld, hvis man øh, bare beholdte sin gamle udgave af Wet Cold øh, til øh, Skyrim, jamen, så øh, fik man en besked om, at man skulle venligst, lige uninstall eller unsubscribe fra øh, tidligere udgaver af Wet Cold og sørge for, at øh, de øh, Wet Cold filer ikke længere var i ens øh, Steam øh, mappe, eller øh, Steams Skyrim mappe. Og det, det skulle altså være før, at man, øh, man, øh, man købte og øh, subscribede til, til den nye udgave af, hmm. af Wet Cold i det her tilfælde. Fordi den, øh, den gik over til, til, til betaling. betaling. Ja, ja okay. præcis. Så... Et, et, et stort backlash, man, øh, man nok øh, kan forstå på mange punkter, men man måske også sådan, hvor, hvor, hvor skal man trække grænsen? Hvor, hvor forarvet kan man være her i starten, og hvornår bliver man nødt til at stole på, at øh, personerne i toppen, det ligesom, de ligesom godt ved, hvad de laver? Well, det, øh, det er et spørgsmål, det havde vi ikke lang tid til at, øh, til at gå og filosofere over, fordi allerede den 27. april, Bare to dage efter, at uh, Gabe Newell, vores Lord and Savior, han var på en uh, Reddit Ask Me Anything Fred. jamen så kommer det simpelthen ud på alle websites, med at uh, Valve de uh, fjerner paid mods for Steam. Så, <laughs> uh, hvad hedder det, Bare blot, blot timer efter, at Bethesda ligesom svarede på det her backlash, og forsvarede deres idé med at have betalte uh, mods, på, øh, på Steam-workshoppen, øh, så bare timer efter den sag, så øh, vælger øh, Valve så annoncerer, at de fjerner altså, øh, mulighed, den her feature i Steam-workshoppen, med, øh, med at skaberne af mods kan kræve betaling for, det, øh, for dem mm. til Skyrim. Så øh, grunden til, at øh, de gjorde det, det er i deres, øh, i deres uh, statement, simpelthen, at øh, vi har valgt at øh, gør det her som simpelthen nedlægge øh, ideen, fordi det stod, det stod meget klart for os, at vi ikke forstod, hvad det egentlig var, vi gjorde i sidste ende. Så øh, alle, alle spillere, der har brugt øh, penge på øh, modsene allerede i de her få dage, at det var oppe, de vil få en øh, en, øh, en fuld tilbagebetaling, øh, og de ville blive øh, betalt tilbage fuldt ud, simpelthen. Så Okay. Så i, i, i den her situation, så er vi simpelthen nået til det, hvor øh, VARF må, øh, må, må krybe til korser og sige, undskyld, øh, PC øh, Master Race fader, jeg har syndet, og ligesom sige, at de, de, Valf, de gjorde det altså i den sig i den bedste forstand og, og, og gjorde det med gode intentioner, og, vi, og de troede simpelthen, at, at, at det var en god idé, da de startede ud på det, og øh, at som du også selv var ind på at de de på at det at kunne få modskaberne til at til at arbejde fuldtid på mods hvis hvis de er lyst til det og simpelthen, og simpelthen også opfordrer udviklere til at, til, til at give deres spil bedre support til til mods værktøjer så de de troede simpelthen at det at vil i at mods de vil blive bedre sådan overall for, for alle og også selvom de var gratis eller betalt. Men, øhm, <coughs> men det blev simpelthen ikke, ikke tilfældet. Og eh øh, også været ud og undskyld for det. Så øh, ja. Det ehm sig jo at øh, det er det, øh, det, det er selvfølgelig ikke de kan, godt, de kan godt se nu på den anden side at det ikke er hvad, hvad fællesskabet gerne gerne vil have i sidste ende og øh, de har taget feedbacken godt til sig, og den har været meget tydelig, og ja, kom, de er kommet til den konklusion, at det her det er ikke en feature, I vil have, folkens. Mm. Så, det, jeres, øh, jeres support betyder alt for jer, og vi har hørt jer, vi har hørt jeres spønder siger Bethesda. Så det var simpelthen efter, at øh, de diskuterede med Valve med frem og tilbage, og at øh, de også øh, lyttede til deres, til deres øh, spillerfællesskab, deres community så. De havde også de, de bedste intentioner, men øh, nej, Bethesda's Skyrim spil skal ikke længere have betalt mods. Oj, oj, oj se igen, se igen øh, rundtur. Så hvis man bruger no. nogle penge på en ekstra indhold, så skal man købe det. Præcis. Hvis man skal vente til det næste øh, Elder Scrolls-spil og købe horse armor igen. Officielt <laughs> ja. fra The Devil's Mouth. Øh, The, The Horses Mouth, eller hvad man siger. <laughs> øh, helt direkte fra med feste. Der kan man stå på. Var det ikke også noget med, at der havde været nogle problemer i den korte periode, hvor de har haft muligheden op, at der simpelthen var nogle øh, personer med en flosset moral, der simpelthen bare havde taget mm. andres mod og var lagt det op, så om de var dem? Jo, jo der, var, der, der var blevet stjålet lidt indhold øh, fra øh, nogle mobs, øh, mobs, tænker jeg i League of Legends-terme igen. nej, der kommer mobsene. Nej. Det er alle dem, lavet de gratis mods. Ja, de svin. Nej, der var taget noget indhold fra en mod og puttet over i en anden, hvor efter ham, der havde stjålet indholdet, han simpelthen krævede betaling for hans mod. Så jo, det er du også ret i, at det var noget. Hvad er pis? Og der var jo også den lidt mere cheeky, hvor jeg er provokerende inden af spektrum, hvor der var nogle hvor der var nogle spillere, der øh, lagde en mod op af, hvad hedder det, af høj kvalitet øh, horse poop til øh, en Skyrim-heste, så man sagde, at øh, din, din Skyrim-oplevelse øh, bliver aldrig den samme, og det var simpelthen en premium mod, der krævede betaling, for man kunne nyde den. Og selvfølgelig også over, for at gøre det endnu mere ekstremt, bare nogen, der lagde en mod op med en helt simpel fil, der ikke gjorde noget ved øh, skyrim spillet overhovedet, hvor øh, beskrivelsen og titlen på botten, det var bare, øh, hey, den der mod den gør ingenting, jeg vil bare gerne have jeres penge. Mm, det er indgang Altså, det, det var der en mod eller måske to, der gjorde. Og hans, øh, han eller hun, der lavede den mod der, der simpelthen ikke gjorde noget ved spil, sagde også sådan, hvis, hvis du oplever, at den her simple, simple fil, der simpelthen ikke burde have nogen effekt på det spil, det simpelthen ændrer noget ved spil, så kontakt mig, fordi det er ikke meningen. <laughs> Meningen er bare, at de at at skal købe min mod, og så, så er det det. <laughs> men det kan man ikke længere. Nej, desværre. er det en Men ja, de er... Man, man må jo også sige, at, at de her 25%, der skulle gå til, til, de her skab, til skaberne, at de har forskellige premium mob, mob, mods, <coughs> sorry, at de kan jo simpelthen blive betalt tilbage til brugerne. Så selv de der... Uhuller, som uh, laver sådan en uh, provokerende statement mod uh, Steam og Valve at Bethesda ved at lave sådan en mod, der simpelthen ikke gør noget i. Jamen, de, de vinder jo ikke i sidste ende. De, de skal af med pengene, de har tjent ind igen. Så ja. Det, det er jeg ved, om der hurtigt var noget at blive... Jeg tænker, at der er ikke er noget, noget at blive ubetalt nogle penge endnu, altså fra ja, Steam. Tror ikke det? Det ved jeg sgu ikke, altså. Der jo, de gør det. Altså, PC-markedet, de er... Ofte de mest øh, kritiske, øh, selvfølgelig også loyale, og meget, øh, de har stor passion for, øh, for øh, videospil, og især PC-markedet, og hvordan PC-markedet øh, helst skal være, sådan at det bare kører derud af. Og Steam, det er selvfølgelig meget populært hos mange, og når de laver nogle fejllister her, så får de det fandme osv. ved, Så øh, jeg ved ikke helt, om det er et publikum, der egentlig i det hele tal betaler nogen som helst penge til de her premium mods. Det ved jeg ikke. Det kan selvfølgelig godt være med sådan noget som Wet Cole, som ja, det var et populært eksempel, jeg lige hævde frem der til Skyrim. Hvis der virkelig er nogen, der stadig spiller Skyrim dag ud og dag ind, eller ikke dag ud og dag ind, men bare spiller det rigtig ofte, og så de ser den her opdatering og bare tænker, shit, jeg kan ikke undvære, den er mod. Jeg bliver simpelthen jeg bliver nødt til at købe den. Fuck, det er noget lort. Jeg bliver nødt til at købe den. Så hvis jeg er i den situation, så får de deres... De, de får heldigvis deres penge tilbage, så no harm done, men jeg ved ikke, jeg ved ikke, om der er nogen, der, der, der synes, at det er, det er et, et dårligt valg fra været og befæsters side, at simpelthen krybe til korset og sige, nej, undskyld, undskyld, vi lavede en fejl, vi kan godt se det nu, undskyld, vi troede, det var en god idé, det var det ikke. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad deres øh, perspektiv på det ville være, fordi det er overhovedet ikke i den situation, jeg personligt er. Men jeg kan, jeg kan selvfølgelig godt, hvis jeg skal anstrenge mig her øh, rigtig... Øh, rigtig gør mig umærig her, så kan jeg selvfølgelig godt se, at i sidste ende, hvis man gav det her en chance, så ville det nok resultere i bedre kvalitet mods, og dem, de her skamers og de her røvhuller, der vil snyde med idiotiske mods, man skulle betale for, eller bare mods, der ikke gør noget ved spillet. de ville nok blive smidt væk og blive øh, håndt af, af spillerfællesskabet i sidste ende. Men hvem ved, hvor langt der vil gå hvor lang tid der vil gå, indtil at det bliver en potentiel realitet. Så jeg ved det ikke, det, det kunne være sjovt at tænke, hvad nu hvis det har fortsat, men jeg er meget tilfreds med, at det kun er et hvad nu hvis-scenarie. Ja. ja, jeg må også sige, det er jo lidt kort tid, lige 3-4 dage til at, mm -hmm. at se, hvor godt det kommer til at køre. Mm -hmm. men, ja. <laughs> men der var åbenbart meget tilbageslæg for det. Ja, det er ikke den vej, vi skal af. Men man kan selvfølgelig også sige, altså det er også et problem, der har været på både iOS og spiller og, også og, og, og på Android-markedet, det her mm. med, at, at øh, folk simpelthen bare skamkopierer populære ting, og så smider det op for at tjene nogle hurtige penge. Yeah. Så tænker jeg på et sted som Steam, altså Steam har jo ærligt talt endnu ringere kurering end de har, altså holder øje med, hvad sådan lige kommer op og holder styr på det. Ja. <laughs> øhm, så må problemet bare... Ja, det udvide eksponentielt tænker jeg, mm. hvis, hvis det var, det skulle være der. Fordi ja, det virker til, at Steam helst vil lave et system, så de, de ikke skal være sådan dommerne over, hvad der er rigtigt at være op og sådan noget. Ja. Og det, det, er selvfølgelig, det kan man jo godt sige, at en god holdning om, at det måske er en smart måde at gøre det på, men det giver selvfølgelig lidt problem i forhold til det her, fordi hvor det er bare så nemt bare at stjæle andres, og så bare smide det op som sit eget, eller lad som man er dem, og så bare tjene penge på andres arbejde. Ja, selvfølgelig. Det er en ulækker, ulægger i, i, hvis man kigger på de scenarier. Ja. Det er det uden tvivl. Det er jo, det er jo ikke fordi, at, den, at, at man tillader, at folk kan sælge apps, at det så absolut vil ende over i det. Nej. Det er jo det ikke nødvendigvis et argument imod, at muligheden skal være der. Men, Nej. Men, men, det, men det kræver jo noget ekstra steam så, eller hvad mm, Ja, selvfølgelig. Ja, jeg ved, jeg ved bare heller ikke, det er måske en helt anden sag, det må vi nok holde øje med lidt, lidt fremover, det vil jeg i hvert fald prøve med, med at bare holde øje med, hvad er fremtiden lige for, for, for Valve som et firma? Altså, det er de bare køre Steam, og udgive Steambox, og alt det der, øhm, og så slet ikke lave spil længere? Altså, det, det virker hmm. bare som om, at de har fokuseret så ekstremt meget på, på Steam, og det er en meget populær platform og sådan noget, men de har Virkelig også bare til, at meget bras er kommet på. Og, og i sådan en hyppig, hyppig øh, øh, rate, at, at det simpelthen bare... Øh, det der, altså, Som du selv siger, hvis man tjekker Steam den ene dag, og sådan tænker, at der kommer nogle fede spil ud, så jeg havde, jeg havde hørt lidt om, at der ville komme et fedt spil på Steam i dag. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. men så kan man jo leve i flere timer. Der er så meget <laughs> skræmmeligt. Ja. Oh, ja. så, så jeg ved det ikke. Altså, det, Steam, det kan sagtens være den her kæmpe store platform, hvor du kan gøre, hvor, hvor der er så mange muligheder, og både, for, både for spillere og for udviklere og for modder. Men er det, hvad der er bedst for øh, spillerefællesskabet eller spilleindustrien og PC-markedet mm. egentlig? Ja. Det lyder lidt som et, ah, måske ikke altid, efter hvad jeg har set, der er sket lige her i hvert fald. Nej, det tror du ret i. Mm. Altså det er også det der med, Øh, ja, det er så også stadigvæk rimeligt, at man kommer på Steam, hvis man laver et spil. Mm. Til PC i hvert fald. Øh, og det har det selvfølgelig også været før i tiden. Men, men det, det, det der med før i tiden, der var der næsten sådan en. en der var næsten en sikker gevinst, når du bare var kommet på. Altså, fordi så kom du på forsiden, mm. så så folk de spil, mm. og så, så fik du i hvert fald solgt vis mængde. Ja, ja. Altså nu her, fordi at der kommer så mange ud, og fordi folk også vender sig til, at det kommer altså slået ud, mm. øh, jamen så underminerer det også lidt den, hvad kan man, kalder man det, autoritet, det har bare kommet ud på på platformen. Ja, altså, det, man, man, man føler nok ikke, det er sådan en stor ære længere, fordi man tænker, nå ja, Flyhunter Origins, det er bras, det kommer jo også ud på Steam. <laughs> ja. ja. Så hvorfor er jeg speciel? Jeg er jo bare endnu en de udvikler, der får lov til at komme på Steam, fordi Steam er sådan en kæmpe platform nu om dagen. Ja. Så er det, sådan, altså det, det er sikkert ikke længere... Ingen, altså Det er sikkert ikke længere en succes at komme på Steam nødvendigvis altså, Men jeg tror stadig, det er nødvendigt altså at komme og der der altså Selvfølgelig, altså det er jo en stor og populær platform Så ja. man gerne alligevel derud, derud og altså. markere sig, så skal man der, der på. Og det er også, hvis, hvis der kommer et nyt spil, så vil mange jo også købe det på Steam altså det er jo, Jamen det, det er det, det er altså, Der er jo mange, der ind. kun tjekker PC-spil på Steam, ikke? Jo Og det er ligesom bare der, de finder, de finder deres nye spil Jo så jeg tror, jeg tror, du skal lave en, en Minecraft eller et eller andet uh, World of Tanks-agtig noget, før du kan klare dig, uden at være på Steam. Mm. Ja. Præcis, præcis. Eller, eller type på Origins. <laughs> ja. Eller Origin, Eller GOG. Ja, også GOG. Det var sæt godt. Alternativ. Yeah. Jeg sidder allerede, ja. og, sidder allerede og savler lidt over deres, øh, deres nye katalog af Star Wars-spil. Uhuh. Mm. Og alt det gog, du skal lige skal lave det yeah, efter. jeg skal bare gogge i vildskab. <laughs> uh, det godt. Mm -hmm. Det er vores kald til, hvis det er til at slutte programmet. Mm -hmm. <laughs> hvis man gerne vil se, eller lytte, eller høre mere fra, mm -hmm. fra os kære mennesker, så kan man gøre det på vores YouTube-kanal, eller på vores uh, Twitter. Der hedder vi GameTest Danmark begge steder. Så kan man også melde sig ind i vores Facebook-gruppe, hvad hedder Grip Game Test. Mm -hmm. Der skal man bare lige spørge, om hvad være medlem. Så kan man sidde og skrive med, med os og andre fans, Ja, yeah, vi meget så gerne lykkeligt. lytte til. Og så har vi også en gruppe på Facebook, der bare hedder Game Test Forever. Ja, det er bare vores øh, officielle side, hvor man kan følge med i, hvad der bliver udgivet. Straight ja. to the point. Game Test Forever. Ja. På Facebook. Så hvis du ikke vil have nogen der, men bare have udgivelserne, <laughs> så er det der, der sker. Præcis. Og så er du også meget velkommen til at skrive til os ind på mail til game gametest.dk. Jep. Så hvis man lige skriver på gametest i emnefeltet, hvis man for eksempel gerne vil skrive til os, så mm -hmm. skulle man jo stille spørgsmål, eller lige komme med en kommentar. Ja. Vi, Ellers kan man også bare skrive til programmet. Vi velkommer alt muligt. Men, ja. men ikke nøgenbilder. Det, det skal vi jo sige. Det skal. Ja. Altså, on the record, det skal vi sige. Ja, ja. så må I lige skrive om emnefeltet, sådan. Ik, ikke for salg og sjæl eller ja, andet. Not, not safe for, for work. Not safe <laughs> ja, ja. for life. <laughs> What? <laughs> okay. It happens, yeah. Joe. It happens every day, man. Mm -hmm. Men med disse ord så er podcasten slut.